Muhimu na inaruka kusikia nini ida yaki swahili ya, ya radio hisan gani utunayoku Tangaza yako toka bujumbura karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana wale utunayo kwa kuamhota wake bunge la taifa la Burundi lafungua vikao vya Mwezi ya na miswada ya shirika zaidi ya kumi kujadiliva upatikanaji wamafuta bado kitenda wili jiji bujumbura ma dereva na wamiliki wa vituo wa laramika. Mtaji na mila na desturi za inchi wazuhia wanawaki wa tarafa muyinga kuchangamukia shuhuli za maendeleo. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji, mitami na ungozo na seafini hakizimana. Hapa studio msumaji ni mimi Romare Deniwa Yifuze. Nejo isanganiru ni kiboko yao. Habari kamili. Bunge la Taifa limefungua Ijumaa hii vikao vyake vya mwezi wa Aprili. Katika vikao hivyo Wabungi wa bunge wanatarajia kujadili miswada ya sheria zaidi ya 10 ikiwemo mswada wa sheria ya kupeana kazi wa ndani kati ya Boroni na nchi ya Saudi Arabia pamoja na mswada wa bajeti ya serikali katika mwaka wa fedha 2022 kuelekea 2023. Shuhuli za ukarabati wa barabara kuu nambali tatu sehemu ya kilumonge gitaza hazi kama wengine wanavyo dhani kulingana na gavana wa mkua wa lumonge. Konsulatere Nituunga anafamisha kuwa zoezi linarufanyika hivi ni kuhisabu fidia kwa wataka wathiliwa na upanozi wa barabara hiyo ni bada ya mnyezi mitatu bila kunikana matirekta kwenye uwanja. Na madereva wa magari ya uchukuzi wanautumia barabara inayonganisha bukemba Susumo Giharo huko mkowani rutana wananamikia ukubwa wa matuta yaliyo jengwa eneo la munzie trafani Giharo kwa kuwa yanatatiza magari ya ukupita na kuyaharibu. Wanaomba kujenga upia matuta hayo kwa ajili ya kurahisisha nenda ndarudi kwa upande wa Lidia. Ninina hazwe katibu tarafa giharo na matuliza nyoyo kwa anatamua dosari zizo tokea wakati wa ujenzi wake na kuwa zitalikebishwa hivi karibuni. Kutoka Rutana, Viniste Nihila, Mahaga na Maerezo Zaidi. Matuta haya kasi yanapatikana napatikana muuzie wirayani giharo mkuwani rutana. Madereva trio wakuta wanafahamisha kwa amba matuta hayo ni makubwa kuliko kawaida na ndiyo mana hayuwezekani kuyapita ukiwa na gari aina ya Probox ili opakiwa. Madereva hao wanafahamisha kwamba amba hata gari ambalo haligyapakiwa ni vigumu kupita humo. Hali hii ndiyo chimbuko la uharibifu wa magari hayo. Ijulikane kwa amba matatizo sawa naonekana na kwa upande wa madereva wa pikipiki Wanaomba kujengwa upya kwa matuta hayo ya kasi Kwa upande wake ni inahazweridia musuamizi wa wilaya Giharo Ana wahakikishi madereva hao kwa amba dosari zinazoonekana katika ujenzi wa vithibiti hivyo Zinajulikana ana ahidi kujengwa upya kwa matuta ya kasi hayo Kutoka rutana Venison Hiram Haga, Radio Isanganiro ishukrani venyi nila nilampaaga kutoka maeneo ya mashariki mwa kaskazini mwa Burundi ambapo baadhi ya wakulima za, wa zaula mahalagu wanalamikia wanalamika wakisema kuwa Wataacha kilimo cha aina ya mahalago ya nao shikilizwa vijiti kwa misingi kuwa vijiti vimepanda bei. Kuringana nao vijiti vili vjokuwa vina nilwa elfu mbili leo hupatikana kwa elfu sita. Badhi ya viongozi wa vijiji waneza sababu ya kupanda huko kama ulinzi mukari unao shuduwa katika misitu ya serikali Mbako laia hasa kutoka jamii ya watwa waleo kuwa wanakata miti yenyewe baada ya kugunduleka kuwa wanafieka miti na kutishia kutoweka kwa misitu. Katika ofisi ya kilima o mkua ni ngozi wanashauri kutumia mbinu nyingine hasa matumizi ya kamba zinazo nyingine ya kwenye miti unautandazwa kwa miti mingine miwili iliosimikwa arithini. Tarifa ya aponere muzagara kutoka ngozi inasomwa studio na jama alivyane ngenda kumana. Wakulima kutoka vijiji tofauti hususan vile vilizoko kando na miji Wanaundwa na idadi kubwa ya wafanya kazi wa serikali Wafanya biashara pamoja na laia Wenye kipato kidogo wasio miliki misitu Wanaeleza kupokea shingo upande hali Ya kupandisha vijiti ya kushikilia maalagwe Ushuhuda kutoka kwa laia hao Unaeleza kwamba bei ya vijiti hivyo Imepanda maratatu ukiringanisha na bei Waliokua kiuza vijiti hivyo Siko zilizopita la yao wanaereza kwa amba vijiti vilizokuwa viki nunuriwa kwa sasa vina nunuriwa sita au zaidi sarafu za burundi Wakulima weni mashamba wanaereza gukeloa na hali hiyo ambayo itazorotesha shuhuri za kirimo cha musimu bi hadi ya wakulima wanao pandikiza mbegu za maragwe zinazo hitaji vijiti hizo walisitisha kirimo cha mbegu hizo na wengine wanafamisha kuwa na madumoni ya kuibukana na kilimo chambegu hizo ambazo zinaitaji vijiti iwapo huwa zikizarisha mavuno kwa kiwango toshelevu. Mukurugenzi husika na tasisi ya mawasiriano katika ofisi ya idara ya kilimo ufugaji na mazingira mkuwani ngozi anatolea wito wa kulima hao kuendeleza kilimo ito kinachoendesho kupitia mfumo wa vijiti. Emanuele Bakizuranzi anawataka wa kulima kujihusisha nambinu za kutumia kamba Zina wekwa kwa muti mumoja murefu ambao, Huwa ukisaidia kushikiria maragwe bwana baki zuramzi Anaereza kwa kwamba mfumo huo Unamanufatele ukiringanisha na yule Wagutumia vijiti Isanganiro na mtarifa hii inainda kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa Jijini Bujumbura kupitia Masafa FM 89.7 kwa wakazi wa Jiji na viungavziyake lakini walioko mikuwa ni wanatupata kwa mia na moja. Uhaba wa wafuta aina petrol na dizeri unaendelea kulipotiwa kwenye vituo jijini bujumbura. baadhi ya wawazaji waka nasima kumariza siku tatu bila hata toni la mafuta mathala nikituo dirita kilichopo kwenye barabara marufu moso na oilex mtani nyakabiga trafani mkazaka atikati mwajiji. Wanaomba wahusika kuvalia njuga suara hilo ili lipatiwe ufumbuzi maridhawa Mengi zaidi na moize misago. Ye, bitoro, ye, ye, kwenye kituo cha mafuta delta kilichopo kwenye barabara moso hakuna rakati za ugava mafuta zinaendeshwa Mafuta aina esans au mazutu haya kuwepo asubuya ijumahi. Ofanyekazu wa kituo hicho wanasema kwamba yalikuisha toka jumatne wiki hii. Daima tarafani mukaza uhaba wa mafuta unaripotiwa pia hata kwenye kituo cha mafuta OLX tarafani nyakabiga. Jile Nionguru, msimamizi wa kituo hicho, anasema kuamba, wakati huu wanapewa lita alfu kwa wiki, ilihali apu awali, walikuwa kipewa lita alfu shirini na tano. Kwa wiki tulikuwa tunapata lita 25,000 lakini wakati huu tunapewa lita lifutano tu mafuta hayo ya nakuisho kwa siku moja. Wakati huo wateja wanalazimika kusubili wiki ifuatayo ili wapate mafuta kwa mara nyingine. Mafuta ya vizuri wateja wetu wanazidi kulalamika. Chiri ya muremie moja kati ya madereva anasema kupigwa na anabutua na hali hiyo ili hali serikali ilipandisha bea mafuta. Muda murefu umepita hata kabla ya kupanda kwa beya mafuta na baada ya kupanda kwake mafuta hajaweza kupatikana umesikia ni muda murefu. Kuliko shuhudiwa ugaiva mafuta kuandesha gari ni kwenye kituo enter petrole kilichoku katani jabe kinachopatikana kando na kanisa pante kote hapo kulikuepo fallen indefu. Uhaba mafuta kuandesha gari unazidi kuripotiwa kwenye badha vituo vya ugaiva mafuta hayo. Pindi, serikali ilipandisha bei toka januari 27 mwaka huu. Na mhayo ya kijiri laisi wa Burundi, valisi ndaishimi, anasema kuwa kutopandisha bei ya bidhaa kama mafuta, huhesabiwa kama kichocheo kwa raia kujuhusisha na kazi za maindireo. Akiwa katika sara na maombi ya kuitimisha muezi e, wa tatu ama muezi, Machi alhamsihi Rais Ndaishimye ameliganisha ongezeko la bei ya mafuta hafi katika mataifa mengine na kufichua kuwa bado kuna unafu chini Burundi. Tumusikilize anatafsiriwa kwa Kiswahili na Jamali Viane njenda kumaana. Jeusi mimi sierewi cc inchi ya Burundi ilivyochukuliwa vikwazo na mataifa tangu mwaka 2015 ambayo ndio inakuwa na bei nafuu ya mafuta ya kuendesha gari katika inchi zinazounda jumuiya ya Afrika Mashariki Vita finazo lipotiwa nchini Ukraine ambazo vilisawabisho na inchi ya Urusi Vilipelekea inchi za mungano wa umoja wa buraya kupandisha beye ya mafuta maradufu Sisi tunaishi katika inchi bado haijapiga atua kimaendeleo Ira bado tunaendelea kutoa huduma ya ugavi wa mafuta ya kuendesha gari Licha ya dosari zinazo maeneo tofauti Vita hizo finazo lipotiwa nchini Ukraine vinaendelea kukwamisha uchumi wa Inji za munganu wa Afrika mashariki kwa sababu fitu vizote vimepanda bei hata chakura chaaina ya viazi. Sisi bado tunaendelea kushulikia tatizo hilo kita ratibu. Ila mtu mwenye ekima na busara anaweza kujifikiri kwamba sisi sote kima taifa tunawuza mafuta kwa soko moja. Tulijaribu kupunguza ushuru kwa abidha ya mafuta katika soko hilo la kima taifa watakapo endelea kupandisha tutafanya vipi. Tumesha ondowa ushuru kwa abidha hiyo na sisi bila shaka tutalazimishwa kupandisha bei ili kazi ziendelea. Ndiyo sababu mutu mwenye uelevu anaweza kutabili nyakati. Abadae atambue jisi ya kubililisha imani dhabiti. Kulichampe injulamu nilapisi kukatumenya nigelema kifatani. Na mkwa kuitimisha tarifa ya habari ya mchana waleo. Mila na destori za inchi pamoja na ukosefu wa mitaji ni baadhi ya pingamizi za kuja, kujiandalia miladi ya maendeleo kwa wanawake wa talafa na mkua muyinga. Haitha kushukia kutharauliwa ni pamoja Kani moja mwasababu uza wanaume kutothamini ishuhuliza maendeleo kwa wanawake Denise Endaru Hekire, kiongozi mkuu ofisi ya governor, anatolea wito wanawake kutoficha miladi waumezao ili wawena imani kwao. Tupate tarifa kamili na ume nduwayo. Hukeshaf wa, wa mitaji na uhuru kikazi ni changamoto kwa wanawake wa jasili ya mali mgini moinga. Wanajuza changamoto zinazohusiana na mila na desturi katika kutafuta mikopo kwenye banki. Wanawaki hao wanadai kuombo na banki kutoa damana. Inapotokea muombaji akawa na damana ya beindogo nae pia Upewa mukopo wakawaida, waeleza wanawaki hao. Wengine wanajuza kuto kujiamini kikazi. Hali na yuapilekea kuumia zaidi kipindi cha hasara, Baadi ya wanaume walewaruhusu wake zao kuendesha ujiasili mali. Wanajuza familia zao kuendelea. Kwani mume anaposhindwa kikazi. Basi mke husaidia. Giambo linalokaziwa na Denise Ndaruhekeye. Kiongozi mkuu katika ofisi ya mkuu wa mkua, anayewataka familia kuungana kikazi, anaamini kuwa wanaposhirikiana, familia hupiga hatua kimaendeleo, na kuataka wanawake kuwa wazi kwa umezao katika kuafamisha wa umezao miradi walionayo. Na mpenzo mskizaji huwondo mwishu wa tarifa ya habari ya mchana waleo, Usikose kuendelea kusikiza vipindi vya radio isangani nganilo vina vyoendelea. Hapa studio likuwa na mimi Romuala Denio Ayufuze. <tune>